În rugăciune pentru taina luminii Domnului. Aleluia, slavă Doamne Isuse Hristoase! Te iubim și te rugăm, dăruiește taina luminii tale, care aduce în oglinda conștiinței mesajul tău cel mai presus de orice cunoaștere venit de la tine, cel din care sunt toate. Luminează-ne mintea, fiindcă este înălțată mai sus de firea sa. Ea trăiește în sufletul nostru taina ta ascunsă în cuvântul tău. Fericiți cei curați cu inima că aceea vor vedea pe Dumnezeu, fiindcă mintea înălțată mai presus de firea ei poate să te privească pe tine, unul cel ascuns și subtil. Izvorul celor create și al luminii spirituale, oprindu-se de la orice altă cunoaștere, ea se scufundă în lumina înțelegătoare a necuprinsei iubiri dumnezeiești. Se uimește de negrăita strălucire înțelegătoare a mesajului tău, când îi comunici direct în conștiință, fără cuvinte, darul, Treapta, minunea, trăirea, împlinirea tainelor ascunse în cuvintele Sfintei Evangheliei. Aleluia, slavă ți, -e, Doamne, Iisuse Hristoase! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina luminii tale, când mintea trăiește experiența strălucirii tale. Ea se bucură și se umple de strălucire, nemișcându-se din stabilitatea, echilibrul. Cumpătarea în care a ajuns, fiindcă tu, unul cel ascuns în taina luminii tale, ești nesfârșit și fără margine. De aceea nu lași mintea noastră care te contemplă să privească în altă parte, ca să împlinești cuvântul tău, fără mine nu puteți face nimic. Te rugăm să ne faci părtași la frumusețea și bogăția ta, cea negrăită, neînchipuită, în care izvoresc din puterea ta cel dezegat de toate, dar care le ai în sine pe toate. Tu, Doamne, ești a toate țintorul, subiectul desăvârșit, care nu suferă nimic de la lume. Fiindcă toate depind de tine. Tu poți să răpești mintea de la lucrarea înțelegerii spre starea fără chip, fără calitate, simplă, încât mintea să pătrundă prin puterea Duhului Sfânt în inimă, să audă rugăciunea Duhului Sfânt când pentru noi se roagă cu suspine negrăite. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Iisuse Hristoase. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina luminii tale, care ne înalță mintea în văzduhul liniștii și echilibrului, unde se alcătuiește subtil oglinda conștiinței, când este răpită de Duhul Sfânt de la lucrarea înțelegerii, prin Duhul Înțelegerii la starea fără de chip a extazului prin Duhul Cunoștinței. Ea se ridică de la înțelegerea celor din jurul tău, a Sfinților, a Îngerilor, la simțirea prezenței tale și, pre, și petrece mai presus de firea sa la ceea ce este necuprins, la înțelegerea cea dumnezeiască de multe feluri. Ca să te cunoască pe tine, să trăiască Dumnezeiască bucurie ascunsă în cuvântul tău, într-o lumina ta vom vedea lumină.